Не вловив цього разу закличних феромонів блохоносії Джугун, гепнувся на сідницю і шалено зашкріпся задньою лапою за вухом. Авур. схвалила Джуліета активну життєву позицію Бліх і збайдужіло понесла важке черво далі до ресторану «Рослабон», до сніданку, як ти робила віднедавна щодня. Того ж ранку... Петрові Балабусі на прізвисько «Міністр», як завжди після вечірнього самогонно казенного нокдауну, було фіолетово. Не хотіло ні їсти, ні пити, не бажалося жити. Якби він читав книжки і дивився телевізор, то знав би, що немає у світі ніякої лірики, жодних душевних мук, а є лише фізика і хімія. Ні, радше хімія, і, фізика. і всі ці почуття – не що інше, як комбінації атомів і молекул, наслідок ущільнення міжхребцевих дисків або ущемлення нервів. Кажучи просто, короткотермінові чи тривалі періоди психічних процесів – Автома, бадьорість, активність, пасивність, запальність, нестриманість, гнівливість, афекти – Настрої, ейфорія, стривоженість, фрустрація, зосередженість, зібраність залежать від наявності, відсутності чи комбінації в організмі вітамінів С, А, Б, П, Є, Д, білків, жирів, вуглеводів та мінеральних солей. В основі усіх так званих духовних процесів живого світу лежить біохімічна енергія, яка просякає все і якимсь таємничим побитом стає життєвою снагою, рушієм і вітального, і творчого розвою. Спробуй, вимий сечугінним з себе калій або знайодуйся. Ніякий фройдизм тебе не ідентифікує психологічно. Міністр відчував Усі симптоми водночас – мерзлякуватість і пітнявість, пошерхлість шкіри, головний біль, безпам'ятство, серцебиття, апатію, депресію, стрес і дистрес, запалення носогубних зморщук, пожовклість кольору обличчя, збляклість волосся, пронос, сухість, гіпочию в роті, Загальну м'язову слабкість, порушення статевої функції, а заразом і психіки. Що? Знову під випитком? почувся через паркан голос баби Федори, сусідки. Якби я ото так мучилася похміллям, жодної краплини не випила б, відповіла Федорі Катерина, дружина міністра. Ти б не випила, а у мене сила волі дуже сильна. Важко, як у піску, ворухнулося в міністровій голові. Міністр ліктем вдарився об залізну раму старого солдатського ліжка, на яке в таких випадках він депортувався на поселення як безхатник. Почав уже й забувати, як виглядає шлюбне ложе, куди зелене світло запалювалося йому лише у тверезому вигляді. Отже, нечасто тобто зрідка, ба бай ніколи. Його голова перебувала у процесі трансформації, то оберталася на легку сповнену газом повітряну кулю і прагнула одірватися від шиї, аби сюди, виль, туди, виль, злетіти над землею, кліпаючи банькато з підрідненької мички пітнявого волосся, приклеєної до лоба. Яка мичка робила міністра трохи схожим на Гітлера, то каменюкою падала на подушку, не в змозі відлубатися з лещад болю. Якби не залізна сітка ліжка, голова міністра пробила б старий килимок, лінолеум під ним. Тоді долівку фундамент, гумус, глину, пісок, граніт, ґрунтові води Розпечену магму земного ядра. Як на розрізі схемі о синовому підручнику з природознавства, що його був по п'яні подер на розпал.